Hjertelig välkommen in i grøtlodsen igjen. Vi er endelig på plass igjen. Ja, vi har hatt et litt opphold nå. Ja, vad kommer det av egentlig? Sygdom. Riktig, ja. du det på ja. deg. Hører litt svak ja. i stemmen, ja. men jeg har ting på hjertet. Ja. Det kan vi garantere. Men det er altså gått en del på overtid nå. Ja, det har Senglig. Ja, jeg har ikke blitt syk og er veldig fornøyd, men jeg sitter her og hoverer litt for det. Mm. Men uansett, Grøtelorsen, vi digger fortsatt folk. Det er ikke vondt ment, og det er så sant som det er sagt. Det er våre statutter, og vi må jo bare røpe med en gang her at vi har slått gjennom har på Facebook. Ja. Vi er oppe og går med vår um, side der, Grøtelorsen podcast, søk opp, lik og del. Ja. ja, og det har folk gjort, det setter vi enormt stort berift på. Ja. Og vi blir ikke lei oss for om det blir flere som liker å dele, nei. Nei, overhovedet ikke. Det blir vi bare glad for. Ja. Og det er jo også sånn der, folkens, at det går an å oss meldinger. Så har dere noe på hjertet, er det, på si lytterspørsmål nærmest, mm, mm. så sørg seg bort fra at vi går løs på det. Ja, det vil jo overraske oss hvis det er viktige ting i livet vi ikke har snakket om. Men ja, det er klart det er vi skal være åpne for at det kan, kan være noe mer. Ja. Så bare send på. Gjør det. Var det vad du har varit upptatt av i det sista? Kanske mest att få i dig te och halls tabletter och sova och sånn? Ja, eh det er ju sån att um, det är så typisk mig att bli sjuk mitt i sån där sports Det har skett med mig ja, det är skit. Eh alltså det finns ju mer intresserad intresserat i sport än mig, eller så. Och så har tänkt på det då, som varför så intresserad i, i sport? Och en del av det är att mye av det handler jo om grining og fyll. Ja. Og det er to ting jeg aldri oppsøker når jeg skal kose mig Nej. <laughs> Nej Nei, det er sant det. Mm -hmm. Ja. Og, og det, det er liksom medvirkende årsaker til mm. at jeg synes det er dritskjedelig mm. å se på folk, mm. holde på ja. sånn som du gjør. Ja. det er vinteren. Ja. Jeg, ja jeg, jeg hadde vært veldig overrasket om du hadde, øh, hvis, ja for å si det sånn da, hvis du hadde sendt en melding og sagt at nå Tross sykdom så satt du og storkoste deg foran skjermen og så på herrestaffetten. Da hadde jeg rykket ut. Ja, ja, ja. Da hadde jeg kommet faktisk med en sykebil. Ja, ja. For det er jo feil. Det er det trengt da. Ja. Nei, jeg er jo ikke veldig på det med sporten. Jeg synes staffet kan være interessant. Og når jeg hørte herrestaffetten i år, synes jeg det var kjedelig. Ja. For da, vi, vi vant jo bare sånn helt overlegent. Ja. Det var ikke noe futt i det, det hele tatt. Nei. Jeg trenger ikke å snakke med deg om det. Det er kjedelig. Ja, det er kjempekjedelig. Ja, ja. Men i kveld det Grand Prix. Oi. Det... Ja, men, Klädde mot ett barnegrampri? Nej, är det norskt? -gran norsk norsk grandpri? Jag nå. Ja, ja nå må du, nu måste du be om ursäkting håll Må jag be om ursäkt. Ja. <laughs> der er det jag där är trodde det var sån barnegrampri. Nej, nej, nej. Jag är gott förberedd för att lagt ut eh uh, info mhm. og alle sådana hela veckan så jag är klin förberedd och gläder mig till kväll. Ja. Og da sitter du med krona og kjolen og alt. Ja, ja, ja. Ja. ja, altså det är så nydelig. Nei, vet du, altså krona og kjole, det sparer du til den internasjonale. Ja, du gjør det, ja. Ja, ja. Altså, ja så er det finale. flagg da, norsk flagg. Ja. Ja, på måte, ja, så, liten... jeg vil ha ro i salen i hvert fall. Ro i salen. Ja, jeg vil ha følge med. Jeg vil jeg lett hjemme med. hos <laughs> ja. De har respekt for gråden. Ja, de har det, ok. Ja, ja. Mm. Nei, jeg personlig er glad jeg har igjen noe se på fra fredagsunderholdningen, fordi at var trøtt i går og sovna. Ja. Så jeg kan se på det. Ja, det kan vi. Ja, Nei, men da er vi koser Ja, vi koser mm. Du, jeg har vært litt opptatt av um, at det har vært så mye kriser i det siste. Har du det? Ja, det har vært noe voldsomt med kriser. Åh? Oh. Longer enn krise. Ja, ja, ja, sånn ja. Sånn er det den mm, mm. sjokolade, selveste sjokoladekrisen. Du, nå selger du de den på Finn. Gjør de det, ja. Ja, ja, ja. ja. Du, folk er helt sprø. Mhm. Og jeg leser og ler høyt for all selv alle disse innlegger da. Ja. Og, longre... Hvordan uttaler du det? Långgrinn, ja. ja. Du sa det litt fint der, ja. Långgrinn. Nei, jeg husker han jo fra barndommen, men jeg har aldri vært svært opptatt han. Nei, ikke jeg. Men, men nå virker det som alle er så grådig opptatt av, det kan umulig stemme, for da hadde han jo ikke blitt utrydda, hvis folk hadde kjent seg besøktes <laughs> til. Utrydda. Ja, ja, nei, det er jo sant. Mm -hmm. Nå har det stått som en sykdom. Det, ja, men hadde det vært sånn quicklunch, liksom, så hadde jo dette vært og vært. Mm. Mm. Nei, og det är jo, men det folk er gjerne och har jo... Och de disser, dessa nye den bara liksom eh, hetta de nye modellerna till som kommer då. Ja. Ja, ja. det är på måte choklad med ja vad är för nåt inne i allt samman Det är alltid några grejer. Ja. Och det irriterar dessa långren folkarna no som er nu. Altså, det er artigt tycker jag därför att det är ju Facebook grupp upp och ner med med långren och och de krånglar då ja, ja. så fort där de om om det är grejt at någon legger ut at de har fått taket. Og... Altså, hva er vitsen med det? Å drive og flæsje at du har fått tak i. Der sitter det andre steder i landet av folk som ikke har fått tak i. Okay. Så det, ja. da tenker jeg, nå ja. er det nok. Det siste jeg så var en som var helt fortvilet, for, for, tvila, for at, da visste ikke han vad han skulle spise til kognakken sin. Altså, altså, han pleier å spise sjokolade til kognak. Ja. Da kom det masse god forslag da. Og om andre sjokolader? Ja. Og akkedelebladspelviska? Jo, det er det. Ja. men ja, ja, nei. Så Folk har jo liksom mye råpå. Ja, ja. Nei, og den andre krisen som egentlig har gått mye parallelt med en den langrenn-krisen, det var jo Giske, da. Giske-krisen. Ja. Med denne videoen og alt sammen, ikke sant, som kom ut. Men det har jo roet seg ned. Fullstendig. Ja. Har du ikke lyst til om det? Nei. Nei. nei. Det, det er for dumt. Jeg så det på det. Ja, du ja. kan ikke snakke men det var liksom fra det ene ubikket, ja. ja. ja. Men det er... Opp og ned med sånne type kriser. Ja, og så er det jo sånn, kriser og ikke-kriser, men jeg har på det nå, at vi blir jo liksom smartere og smartere gjennom livet. Vi lærer jo da, alle ja. disse krisene for eksempel. Ja. Og så blir vi smartere og smartere, så så dør vi til slutt. Ja, er det ikke sant? Alt? Ja. ja. Altså, vil du si du liksom har hatt noe glanstid i livet? Ja, det som var så synd med det var att den øh, ja, sån. Ja, mm. ja. <laughs> ja, ja, det var ett spörsmål. Jeg föll jag hade glans i utseendemässigt på vidaregånde. Men då Det är rätt Ja, det måste det var det. det. Mm. Eh för jag hade jag syns i var när jag alltså och var jag helt ute och köra med fotvårds skor, dåliga böten och sånt. Men jag tog mig upp da, på vidaregånde. Og så gikk det så kort i Før jeg tog permanent i håret ja. Og da ødla jeg det lange Blanke svarte håret sant? Så da, mm. da var det liksom kjørt Så den glanstiden var til kort ja. Og så på en måte, har jeg nok følt at jeg har hatt en slags sånn Mm, faglig landstid ett vart eller ja. sån i perioder. Ja. jeg Jag har nämligen suttit idag och rödde i novemberne på hermer och sett på kurser jag har på och då satt jag och snackade högt med mig själv så sa jag sånåt, "Fy fan, du kan en god del alltså. Ja. Eller her, dette kan du grejer på." Så ja. sa jag. Så jo. Nu har Hva var det enkla <laughs> frågan om när landstiden du har ja, haft ja. Har du haft landstid vid olika tidsepoker? Har du? Nej, jeg jag tror ikke. Jeg tror ikke jeg har hatt noe glanstig. Jo, da. <laughs> nei, hårmessig aldri hatt glanstig. Nei, nei. Hatt, nei. hatt rart, vi vil ikke kalle det glanstig. Ok. Nei. Neida, men jeg kan jo si det sånn at nåtiden er glanstiden. Ja, for det, det egentlig, nå kommer jeg på vad du begynte med, det er jo det at vi, vi lærer mye og kan mye, og så dør vi plutselig bare ja. til slutt, da. Ja, eller? Ja, mm -hmm. mest sannsynlig. Ja. Til slutt. Noen dør jo før slutt. Det blir jo, slutt. jo til slutt. Det er jo slutt, da. Jeg kan jo dø før slutten Ja, ja det slutt. blir ja, ja, ja, jo slutten Men så sånn som jeg tenker da Om ja, ja. livet sant? Ja. Nei, all døtte før det var slutten ja, ja. Nei, glans til nei, men nå var det jo så dypsindig nå da At ja. dette er liksom hver dag er ditt egen glans til opplegg Det var ikke ja. sånn Nei, nei, nei Det var ikke sånn jeg tenkte Du, en annen ting så på her Den tenker jo på mye rart så Særlig kanskje når den har høy feber men der ja. sto det, og jeg hadde i kjøleskapet, og der sto det på en sånn der matrett. Du kan spise grøten rett fra skålen. Nei, nei, nei. Jeg var helt urolig innom altså, det. Jeg er jo ikke. Altså, kannebalismen tok helt over. Ja, så ikke. Hæ? Så ikke. Nei, det ville vi aldrig gjort. Nei, nei, jeg, tenkte, jo, jeg, jeg sa det høyt, jeg tror jeg vel siste ja. jeg ville gjort. Jeg tror det er straffbart. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, for vi måtte, ja, det var guffet. Vi må få gjort noe med en begrep, altså få ja. en græut som begrep. ja. Ja, det altså, jeg blir så folk i min nærmeste Åh. nærhet uh, bruker greit ja, ja, ja. når du skal sånt nå. Ja. At du synes det er fælt. Ja, det var ille. Ja. Du, jeg går rätt over på brunfarge. Jeg så en reklame for en pille da, som du kunne svelge unna. Bli brun raskt, stod det. Oh, ja. Og du skulle sett det bilde av den som hade spist den pillen, oh. eller pillene. Jeg, altså, jeg ville aldri blitt brun så raskt. Det er det verste jeg har sett. Oh. Det så ut som du hadde bomma helt fullstendig med make-upen. Ja. Ja. Poenget er nå ikke gå på sånne reklamer det med sånne piller. Hva er det reklamen Nei, det var på nettet et sted. Åja, oh, ja, bruker Bruk opp farger. Nei, sånn at du hadde ikke tørt å tatt i meg. Nei, det må jo være for noe i det da. Når du, blir bru... når du svelger det, så blir du brun ut i huden. Du blir jo ikke det tvert. Du tror ikke på det. Nei, men hva påvirker det en eller annen... Kanskje det er en sånn liten sak som bare klikker sammen når den pila kommer, <laughs> så da blir du brun. <laughs> sånt, um... maling, ja. som det er maling? Det bare ja. kommer ut. Ade ja, var ille. Men den reklamen åt dig också. Du har du sett den där reklamen för yogamattesspray? Nej. Till 199? Nej. Nej. Det är är sånn. det renselse? Ja, spray? Spray, da, på, skal spray det spray då på som ska spraya på yogamattan det. Alltså hör? Ja, ja. yogamattesspray. -matt. Yoga Tar du vaskmatta då eller köp ny? Det där är där är så dröjt ilands yogamattedo sak ja, att det är ja, ja, det är ilands grejer. Altså. Helt förfärligt. Mhm. Mm Nej, det jeg var, var dröjt alltså. Ja, det var. Ehm <laughs> Har du hørt at det blir kinesere som overtar Bergensbanen mest sannsynlig? Hæ? Ja, det er om det. Nei, de ska vel kjøpe opp da, men det som jeg ble opptatt av er jo jeg så det jo tvert for meg at det blir bare kinesere som betjener toget, så det blir kinesisk på høytaleren, og det blir kinesisk det kina-mennesker som serverer. Det kan jo bli gøy da. Kina-matt da! Det er godt det! Den kan sitte av en i kina-matt. Hvor Ja. Du tar litt Så, så får du hålet. Men så venter på noe, og venter cirka kvartelt. Ja, men du, jeg synes det ble så eksotisk. Jeg, men andre var jo helt i harnisk, for det er jo sikkert feil at vi... Jeg vet ikke om det heter jo outsource Bergensbanen, men, men det er et eller annet som skjer så, Men jeg synes det ble eksotisk, og jeg kommer til å ta det toget med Kina-folket på. Ja, jeg er jo ikke sikkert du kommer til å merke det da. Ikke si det, for det er i huvudet mitt nei. nå. Ja så er det, så det blitt dette? artig. Hun ja. trenger ikke å reise til Kien. <laughs> Nei, men da har jeg et tips å gå på det toget uansett, så du se folk fra Asia. Det kan jeg love deg. Jeg har vært såpass mye på det toget at det kan jeg garantere att okay. det blir salt. Okej. Nej, där är, Du inte skönner och iPader som filmer i öst ja. och väst så där på sandte. Ja, och det, det alltså. Ja, så blir det så stor skillnad får du menar du? Jag har inte okay. den restaurangtoningen då. Ja, jag kan ju på hjärta. Det blir bra. Åh, oh, ja. ja. um, har hørt att det finns chokladöll. Nej. Har du hört? Nej, det har jag inte hört om. Och det Akutt kvarn? Ja, men litt godt da, da. Nei, Gud, i land. Det skal jeg kjøpe. Ja, hvor er det forta? Jeg vet ikke. Jeg har bare hørt om det. Ja, men da, heter, hvorfor heter det sjokoladeøl? Ja, for det er alkohol i det. kan jo ikke bli godt. Hvorfor, hvorfor heter det ikke sjokoladebrus? Men det er jo på grunn av alkohol. <laughs> ja, på grunn av alkohol. Ja, men du, kan det bli gærent, da? Ja, det kan bli gærent. I for store mengder, Ja. Men et glass kaldt sjokoladeøl, da? var väldigt kul. Ja. Nej, ja ja, ja men vi ska få ta reda på. Vi ska få ta ut av det, jag hade ju en Oslo-tur eh för mig själv här helg, vart jag storkosade mig som nu säkert så på snapper och det var så. Ja. Och var ju jag på ingen mitt upplevel var lite nytt för jag föll jag har gått i loop från hemmet till jobben och hem igen nu i dessa vintermånaderna. Ja. Det har gått som att komma inover. Mm. Så sånn att jag hade lite ting på planen, jag förstår att köra trick. Ja. Jeg kjørte trikk og trikk, og det, var, det er kjempegøy, altså. Ja, ja. ja, det er, det. Det, er, veldig, det, er det. Men jeg skjønte ikke. Jeg, var, jeg har vært flink, Grøten. Jeg har til og med lastet ned app med ruter. Når jeg har liksom vært... Våtsing? Ja, og tenkte at dette må jeg gjøre... Urban? Ja, og ikke helt som om jeg er 90 år. Liksom. De klarer det sikkert også. Men ja, i hvert fall, de gjorde jeg. Og så satt jeg med på trikken, og satt ganske lenge før jeg begynte å legge merke til det her skiltet hvor det sto prioriterte seter ja. jeg visste ikke det det er jo for de gamle og svake og folk med barnevogn, ikke sant? ja, og bravide ja, og jeg kan ikke pådre meg noe av det faktisk Nej men der satt det var jeg... det kø nei, det var ikke kø men mm. jeg hadde jo liksom lesset meg på en sånn plass ja, da kan du regne med det grønnen at du har blitt tatt snikbilder og lagt ut på doser av de medier å, det er så flaut ja. För sån gör folk. Ja, jeg jeg har du har gjort, gjort det. Tagit bilder, ja? med det, det? Sikkert, da, det, ja, det vet, med bara jag må men alla vet det säkert då att det finns prioriterat sitt på stället. Det är nog alla väl på de som inte burit sitta ja. där som sätter sig där. Det er mig. Och så står gamla damer. Ja, men det kan gott ha hjälpt. Hänger liksom ja. sin fracken sin. Exakt Det en ting är att det är för gå på sån uh, handicapto. No? Ja, men heter det inte toalett för rörelsehindrade? Ja, i alla fall. Det det det gjør jeg. Men, men det er också så synlig. Ja, ni fotografer där då? Jo, men det är ju Okej. skulle ha stykken. talen klar så ser jag, det är kallt hanterar jag så syns. Nej. Nej. Så då kan de mena vad de vill liksom, va? För jag har minne grunder på ja. på det. Ja. Ja, ja i det fick sig hundra ja. Du apropå do. Do ja, do. Ja. Eh, toaletten. Ja. har jag forskat på en ting på jobben mm. min. Mm där jag som skiftade den jävla do rullen mm. varje på det ene personaltoaletten på do på jobben min. Ja. Och det är sån jättestor hållervatte ja, ja. masse do ja. ja. på den. Ja. Ja. Och det är nu är det fyra som jag har skiftat den. Är du väldigt mycket på do? Nej, det är ju inte det. Det tror det är ju inte för det att jag så mycket do Men det är för att at det er tings iboende fanskap har jeg tenkt og at det er skjebnen. Å oh, ja, det er skjebnen din, liksom. Mm -hmm. du bare den som må skifte dorullbytteren. Dor ja. ja. Men det er ikke det at det er så vanskelig, altså det er litt artig egentlig, for det er bare å låse opp sånn klikk, klakk, og så inn med ny rull. Ja, ja sånn at nå hater jeg. Du ikke... Er du en av dem? Ja. Du hade ikke gjort det? Nei. Der, dem er det flere av? Ja, ikke på jobben. Hjemme gjør jeg sånn, men ikke på jobben. Altså, ja, men det er, hvis det hadde gått tomt når du satt der, da? Ja, men da hadde jeg finnet en løsning på, da. Er ja, det ikke noe tørkepapir der? Jeg vil ikke høre der, den Ja, men er det ikke noe tørkerull, hadde jeg på å si? <laughs> du, altså. Ja, nei. Er du, altså? Ja, men vi har jo folk til slik, da orker jeg ja. ikke på med det. Nei. Ok. Nei. Um, har, ja, apropos det, kunne det vart en kjepphest, det du har der? Det med at du, jeg, byt, jeg er den som bytter... Dorull? Ja. For kje... Eller kjepphesten hadde vel blitt, nå får alle bytt i dorull. Ja, og så driver vi om det. Ja. Disse som snygg skjønne har dorullbyttene. Ja, de vil ikke ha noe av. Ja. Kjepphest er et rart begrepp. Ja, veldig rart. Ja. For at kjepphest er jo helt idiotisk dumt ting. Ja. Det er jo en pinne med et hestehul på. Ja. Og hvorfor? Hvorfor er det en ja. ting som vi skal være sånn opptatt av? Mhm. Og det høres ut som du er helt limt fast i kjepphesten da. Ja. Kossen fortsätter. Nej, det sås sånn. <laughs> ja, Det var artigt att du drog fram det. Ja, grepp. Det er helt pusigt alltså. Ja, vi har ju suckat om en köphest i van. Ja. Jag mer om uh, detta med att jag uh, var i, i storbyn då. Ja. För jag fick ju få mig att jag skulle gå på den här nye kule eh uh, matsalen mm. i Torgatta bad. Street food er Aha. det der. Det er liksom sjappe på sjappe på sjappe. med er som å gå i utlandet, kan du si. Ja. At alle utlandet er inne i den gamle svømmehallen. Åh! <laughs> ja, cool. for bad var jo basseng der før i mm -hmm. mm. Det var egentlig et veldig kul konsept. Og det syns alle at det var på lunstida på lørdagen. Ja. Da var det kø for å komme inn på denne streetfunnen, og det var dørvakt som måtte holde orden på køen. Å. Og når jeg endelig kom inn, så var det sånn... Var är dumplingsar for det var det jag hade fått för mat jag ville ha. Ja. Smakade liteligare dumplingsar altså så jag har inte så förnöjd med dem, men, men det var väldigt kul. Mm. Och fick så fitt lurt man ner på ett stete då, mm. sammen med okända folk. Bara folk jag inte kände. Ja. Det var ett stönyvalerin som var helt grisevilt, men det var så hipt och kul. Mm. Åpna i januari. Jag var där ju då i februari. Mm. Så jag liksom känner att jag var med där, men samtidigt så blir det så tejt när alla gör det. Det, ja. Ikke sant, det blir jo ikke så eksotisk Du var en av dømmel liksom? Ja! Du bare, bare... var en savn som følte flokken Riktig, uh -huh. og da blir det jo ikke så kult Nei nei, det er, ikke... Det er liksom ikke så mye å skrive hjemme om det nei. at du har vært der alle andre har vært Det er det jeg skjønte, jeg skjønte jo ikke det kom dit at ja. det var sånn det funka Men hva sånn tror du er... om hygiene der? Jag tänkte på det ju. Jag tänkte på gått in där och ätit. Har jag regnat med det? Nei. Men det må ju vara godkänt av matilsynen. Det må jo ikke det, för varför blir ting stängt då när matilsynen först kommer? Å oh, gud. De Men, dårlig, det enda nei. Nei. <laughs> Men det är har ju inte blivit dåligt då. Nej. Det ända det. Nej. Men det jag kan avslöja tänkte lite på det. Jag sitter. Jag syns att det är mm. helt asorigt att mm. ta såna chanser mm. på sin egen kroppsvärde men du er jo i utlandet med jevne mellområder ja, men jeg eter ikke ut på bata vi har strengt ikke. Men det er dyrt, det, ja. si det sånn. ja, streng. strengt regime og det er jeg som tar de avgjørelsene og hvor maten skal inntas nå har jeg lyst til å skyte inn det det er ikke rart at du er det for du har jo hatt selveste Salmonella. i ja, noen bors det, det var det også på et sånt sted som var meget fjont så han vet aldri så där är jag inte säker på. Nej, men är inte säker på. Jag på gata. Nej. Nej, nej, nej, nej. Jag hade varit lika som er ja. så är jag sjuk, väldigt sjuk. Ja, då var det dåligt alltså. Ja altså. ja. Mm. ja nok om det. Det är inte så sånn nu. Nej. Alltså det är inte så då nu. Nej, det är inte så, det är nog nej den det. Nej, men jag syns nog trots allt alltid där jag fick nog med mig detta här street food grejerna. Ja. så gick jag på teater. Ja, det var ju flott kulturell helk. Jeg ja. så ekte mennesker på scene. Jeg skal forteller at det er jeg faktisk litt sån uvant med nå. Vi ja. har sett som vi ser. Så jeg ble sånn, får ikke mytet, eller får ikke liksom stoppet dette, så jeg får gått på do. Jeg fikk jo ikke gjort det. Å nei, jeg fikk nei. pausa den. Da. Nei, den pratet, vet du, ja. hele tiden. Ja. Og var veldig nære, og er jo ekte mennesker, og ja. scenen. Det var sikkert rart. Ja, det var rart. Ja. Du burde prøve det. Ja. For sånn, helt seriøst, så følte jeg at det var en ny opplevelse nå. Ja, det skal jeg prøve. Ja. Og så ja. er jeg så imponert over sånne scener, som skifter, ja. og, og, og scene, hva heter det for noe? Koreografin? Nei, nei koreografin. Scenografin? Uh, Nei, mer kulissene. Ja, ja, kulissene. At de har lagd det sånn, så det blir sånn effekt og sånn. Ja. Og da husker jeg tilbake på da jeg var et lite barn. Det begynner å bli mange år siden. Ja. Og så Karlsson på taket. Da Åh, hadde vi ja. skoretur til Karlsson på taket. Og da snurre jeg hele scenen rundt, det jeg aldri sett før. Nei. For jeg er jo fra distrikt, hvor det ikke er så mye. <laughs> ja. Ja. Nei, jeg ville bare slå et slag for teater men det jeg må si der er ja. at jeg var selv med jeg var imponert over det som skjedde på scenen og at dette var artig i forhold til se film og sånn så var jeg kronisk bekymret for at taket skrammerne hup meg, for teatret i Oslo blir ikke så godt ivaretatt i hvert fall ikke de som ligger i Akersgata å, så det var det var veldig møkkete der å. og så var det sånn at du lurte på om liksom taket skrammerne og så, ja, det var det faktiskt så det var du vet du ser så fint ut med sån prismekrone mm. og röseter och sån men men men når det har blivit så slitt mm. og aldrig vaskat så blir det ju ja, vad vad ja. blir det då Nej jag vet inte för soffan ja så var gott att lyset bara slocknade liksom. Ja men det var det var gott att komma det var deilig å komme igjen. Ja. <laughs> Men jeg ville ikke vært den opplevelsen for uten. Nei da, nei, nei. Ja. Og der en ting til. Når skulle jeg mm. ble på inpust. Der satt en kar på på bakken som de jo gjør i storbyen og tigger penger. Ja. Og han hadde en littigran komisk plakat. Ja, for da sto det: "Kan du avse noen kroner til norsk gutt på bunn?" <laughs> nei, nei, nei. Og da lurte jeg på mener han at han har nådd i livet, ja. eller er nodd bonn i live? Jeg lærte det at han er norsk i bonn spörte du? Ja, det var fint, fint. Norska gutt på bond, nej skulle prata med något stocka. Jag honrar lite då så gick jag vidare. Ja. du, alltså det har ju skett ting eh uh, i bygda också. Og det var en episode vi var sammen om Som jeg tenker at jeg er nødt til Å få fortalt litt grunnig om i podden For vi har jo Du vet jo det er Vi var ute og tur Og så handler det jo da om å gripe inn Ja, ja. For altså, det har vi snakket mye om här i podden at hvis det er ting som vi mener at vi vet noe om, eller som vi skal ha sagt noe på, så gjelder det å gripe inn. Det ja. gikk... er liksom litt sånn rød i kina når du snakker om det. Ja, men det, jeg er stor fornøyd ja, med inngripen. det var viktig. Altså, vi gikk oppover uh, veien på ja. en lang og god søndagstur her, ja. uh, og kom uh, forbi noen som hadde en puddel. Ja. Og da får jeg vann på mølla. Så jeg gikk bort og sa, hei, hei, er det en puddel? Ja. Og så var det i gang. Ja. Jeg overfalte jo vedkommende du med spørsmål. Mm. Gode spørsmål, synes mm. jeg selv. Absolutt. Uh, ja, og det, du så litt unna litt selv etterpå skjema. Og jeg tenkte, hva? Jeg driver med. Jeg går bort til utgjente folk. Det er en sånn oppsøkende virksomhet. Ja, ja. ja. Og du, puddel, kommer jeg. Ja, ja da kommer jeg. Og jeg kan spørre om det, og det, og det, og det. det Hvordan har du tenkt å løse ja. sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Du, stille vet kommer lite så sånn drittigt klockklipp och pels. Ja. Mm. Och vad tänkte sån sån utstyr uh, ja. måte og ja, och ja. form, Men det som var morsamt var ju att uh, dama responderade ju gott. Ja. Hur syns det det var en lycklig liv? Ja, hur gjorde? Ska jag fortælle fortsättelsen? För att det skal jeg mm. ja. Fordi at, uh, det endte ju med att uh, dama sprä, jag frågade, heter du?" Hus frågade, "Vad heter du?" Hur lavarande det på Facebook? Där ja. på Goda. Alltid är snack om med välkommet för, inte nog förhållte mänsket. Nej og jeg sa, innen det gått en uke, så må du komme i gang med det og det og det, hadde jeg lagt ja. et plan for det, men så du kan du ikke somle når du har en liten puddel det sa da, du ja, da, da, nå har du teddelen ja. innen neste helse, ja. da må du ha en plan på sånn sånn, og ja. så jo vet skrøntet. men jeg skal fortelle at hun har vært på besøk hjemme hos meg, du har fått også. opplæring fått med seg tips, og. info har tatt bilder av de viktigste tingene og er nå i gang. Kommer til å gå strålende sted. Ja, og jeg er så trygg på at dette kommer til gå fint ja, ja, nå, og jeg er så glad for at jeg greier pynden. Mm, mm, mm, mm. Det var artig det der, altså. Ja, men altså, når du går løs, så plutselig blir pynden på litt. Ja, ja. Det... Du kunne vel ikke ha hatt på deg vest, og sånn, jeg håper vi... Så... Ha sånn kølle? Ja! ja. Strømpestol. Skal jeg få hvis ikke noen lyster, altså, så... <tryk> Da du burde blir... til meg nå, ja, kløp på blir... klørene på den bikkja. Nei, det var en artig seance det der altså. Ja, det, det, var, det var fin da. Men komisk, ja. ja jeg har aldri... det, var liksom... det ble så veldig konkret inngripen. Ja. Men det fikk et godt utfall da. Ja da, vi gjorde det. Mm. Du, jeg, jeg vokna til et nytt ord også da jeg var i Oslo. Åh? Jeg lå jo på yndlingshotellet mitt, jeg kan snakke mye om det, men det. Men nok om det. Eh i morran när jag vaknade så hadde jag ordet måke battle i huvet. Nej, altså, det var jo fordi at det var ju för att det var måke battle på utsidan. Vad är måke battle? De skravla och bråkade. Eh, mot varandra ja, som om de var i gang med oh, vem som skulle vinna ja. måkeskrikkonkurrens. Ja, ja, ja. Men hufta. det, det så, ja, det var ju luftat ja. men det komiska var att det ordet var liksom plastert i hjärnan min. Ja, var det kommer kom ifrån Finns Nei, ja, det har jeg ikke gjort Nei. Jeg trodde det var jeg som fant det opp Ja, det er, tror jeg, at... du gjorde det. Ja, ja, så da vil jeg ha patent på det ordet da ja. Hvis det blir noe mm. rundt Måkebæten Kan du lage sin egen ordbok? Ja. Måkebæten er ditt ord Ja, mm -hmm. absolutt mitt ord ja, er... du, du, du hører folk som sier um, uh, Med alle respekt uh, for, Når du blir liksom sånn innleder og sier noe ja. Med alle respekt Og så sier de at det dritt er det lov å si dritt hvis du med all respekt for ham? Du bare bruker det selv. Ja, Gjør du det? Med respekt, ja. Jeg har gjort det. Å, i hvilke sammenheter På jobben. Ja, når du skal snakke til pasientene. Ja. Ja, da er du streng da. N nei. Nej, Nei, jeg kan se si sånn, med all respekt for det du har opplevd. Ja. Så... Og jeg har sånn, eh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så du så, så... sier det da? Ja! Oj, för det har jag märkt mig någon gånger. Ja. Någon jeg... gånger har jag sagt något <laughs> i men då kan vi ja. snacka lite om det då. För du tänker at det virkar. Jag jag tänker det er en sån starkt uh, inte för att vara rasistisk, men jag tänker inte svarta, alltså det blir lite sån aldrig sagt sånt då. Men det sånn, med alle respekt. Sånn, ja, nei, men... nå... ja. altså, det är ju men ja. det er en sån där um, ikke for att vara freck, men nå var du? Så... Nu är allikevel. Ja. ja. Ja, det litt, det sånn, jo, nei, men jeg er med på å tenke over nå skal jeg prøve å tenke over neste gang jeg bruker det ja. for det er akkurat som jeg ikke får helt tak i hva pleier å si etterpå mm. jeg men, tror aldri jeg har brukt det jeg, det kan gå til, men at jeg har det uten ja. det, men. men det blir jo også litt sånn teit at du må understreke at du har så himla mye respekt ja, ja. og så tror jeg at jeg har hengt meg på det, fordi at det kanskje har en sånn type debatt eller, eh, ja politiker, greier da ja. som sier med alle respekt og så kommer det et eller annet, ja ja, det Nej, du, nu ska jag det jeg opp, Det är som är så bra med Grötklorsens podd va, du mm. att du ting om dig själv och livet. Ja. Så nu har jag nyskäri på själv, vad är jag? Plejer att följa upp mig. Ja. Och du Det var jag då, så med Det måste ju vara att jag driver och förbereder vetkomna på att nå er, selv, er det något som sker alltså. Ja, men akkurat som jeg ville ikke kalle det dritt da, Neida, neida, selv. neida, det er klart Vi vil jo ikke si det nei. Apropos å innrømme liksom Alle snakker om vi ser jo mye på sånne datingprogrammer Og sånn på TV, synes ja. det er så faglig interessant ja. Men alle snakker da Om at det alle drømmer om Er jo å den perfekte kjæreste Ja, hva er det. det? Nei, men det er jo bare tull For det alle drømmer om er jo å kunne ete uten å bli feil Ja Så det er det, det Det er bare tull Bare tull ja, ja. Eta uten å bli feilt Og at en kjæresten skal bry seg om det Nei, drit i den kjæresten altså, ja. Det er det jo, Eta uten å bli feilt Jeg tror jeg har vært tull ja. Du, um, jeg lo så fort her For Det har jo vært mye rundt Oscar-nominasjon Og mm. den her Star is born og ja. Lady Gaga og mm. Men det var en nyhetsoppleser Som ikke hadde lært seg hvordan han skulle si Lady Gaga Åh. Lady Gaga, sa Åh. Gaga? Ne, Lady Gaga Lady <laughs> Gaga har blivit nominerad till Oscar. Vilken kanal är det du ser på? Her? Ja, det är TV2. Hah? Ja, ja, ja. Oj. Hur? Och så bläddrade så tänkte jag første gangen nej nu det var tajt tänkte jag. Nå sa liksom hur mot du känner på själva att detta här var ju helt färr. Ja. Hur bara fortsatte att säga si det? Nej men. Gang på gang. Nej men jag är ju som säger det. Nej. Lady Gaga. Lady Gaga. Men det det aldrig hur lite jag har kört det hört. det hög feber den dagen Ja, du hade något det. Ja. ja. <laughs> du har du sett filmen då? Nej. Det är så trist film det. Ja, jag gråt faktiskt. Ja, det gydde jeg altså. Nei, jeg vet. Derfor er det ikke noe vits å snakke med deg om det. Men jeg synes den var så fin. Ja. Ja, ja. Nei, velbekomme. Ja, ja. Nei, jeg fikk meg respons på jobben når jeg fortelte det der, faktisk. Ja. Jeg hørte podcast, altså, som var litt artig. Ok. Og det er, jeg liker jo litt sånn Ja, du gjør Ja, jeg gjør det. det. Ja, har du hørt da? Nei, den heter Hvem er Ståle? Nei, ja. det, den, det var et tips Den anbefaler Skal jeg herre jeg dere, hvem, ja. Ja. Nei, hvem er Ståle? Ja. Det er en NRK-podd øh, Ja, men hvem er den Ståle? Det er jo det som er hele poenget vet du. Har hun altså, bare å finne en man som heter Ståle? Nei, det begynner med at uh, En sitter på en kaffe Og så ser en, en lapp Hvor en som heter Ståle blir etterlyst oh. På en lapp På en lapp? Ja, med en oppslagstavle Oi, mm -hmm. Så ska man snabbt finna ut vem är det som har hängt upp den lappen och vem är stålad. Oh, så kul. Ja. Så det, nei, det var ett väldigt gott tips, ja. den, kan, kan jeg den, den kan du ta mm. så hör. Jag har hört någon sån amerikanske men det liker ikke du. Nej, kör ja. ja, det inte engelskt, det blir ju den är uh, ut, Dirty korsk. John. Mm, ja, det hvem er Ja, vem är stålad? Nei, så har jeg lært eh, ganske viktige ting Jeg har jo vært en del hos dyrleggen mm -hmm. ikke, ikke fordi at jeg har vært syk da Jeg ville gått for at du har vært hos dyrleggen ja, så, ja. Ja. Jeg jeg Fått deg og sprøyte ja. vært hos Nei, vært hos dyrleggen med dyrene mine ja. eh, Og der lærte jeg det at ingen dyr har drøvel Det er aldri det Tänk på det For at jeg eh, skulle se ned i halsen på bykja min da. Synes dette var litt ja. ærtig altså du sa det når vi har sett på drøveren til Bichelle Ja, men, og så spørte jeg Har han drøvel? Jeg vet ikke om jeg kom på det Jeg er for at dyrdreggen er en fantastisk menneske ja, Jeg er, er så glad i dyrdreggen Og hun er så glad i Og der får vi Ja så jeg beställer ju hela aftonen. Ja, här är ju det, er, det är en dyr hobby att ha och ha vi pratar och kotsar oss och jag får vara med hur visa mig saker och berättar om andre kuriositeter ja. i patienthanden och det är så trivligt. Ja, det vet jag nog. Och så ska vi ner och se på nere i halsen på bicken med då. Ja, min, men det var ju hackigt dröver. har du mig inte Nei, for drøbler er bare tull Ja, det er det for ja, for ja, nå skal jeg akkurat skyldfylle. spørre hvorfor vi drøbler Nei, det kunne ikke de mer svarer på Jeg har vært i, på Ørenes halsavdeling i praksis Og vært med å kutte av mange drøbler Fordi det er mer i veien Snork, sleng ja, sånn, ja. Ja, ja, ja, ja, bare tull vet du Men du, mm. ja Jeg synes drøbler er et veldig artig ord mm. Akkurat som knøleval Ja, knøleval <laughs> Knøleval er heller ikke drøbler <laughs> Knøleval drøbler <Tenk>, Nei <laughs> Du ja. har jo hørt det så bra navn. Det er et godt ord. Knøvelval. Uten drøvel. Uten drøvel. Men, eh, så sier huddeløgene at det ofte på sånn tegninger av ja. dyr. Hvor dyr liksom, er vi som ja. får sånn sjokk og er så veldig overrasket. Altid tegner på drøvel. Det har irritert hur i alle år. Ja, ja. <laughs> det var jo ikke drøvel. Nei. Nei. Jeg på det. Mm. Du, eh, det var jo interessant mm. kunskap også. Altså. Ja, jeg vet er ikke kartet. om jeg lærer deg noe nå, men jeg skal sjekke et begrep med deg. Mm. Bruker du begrepet kvekke? Men det er ikke noe som heter. Kvekke. Det er sånn som frosken gör? det. Dra... Ja, du, nå viser jeg frem neila mine. Og hvis du drar liksom en sånn skinnfell fillet ned i kvekke. I kvekke? <laughs> Har du finnet på nok eller hvor? det er vokst oppe. Ned Moriam, i kvekke. Det, ja, skjønner du, det er da det blir sålt sant, neilen, hvis du får dratt av noe som... Neilebåndet? Ja, det er kanskje det du kaller det. Ja. ja, ok, da nå Jeg har alltid stått på for det begrepet I mange år eh, Han jeg var gift med før Han brukte det här om dagen Han sa til unga mine at eh, Ja, nei, nå sier jeg det sånn Jeg dro i kvekke, sånn som mora deres planer Og da lo unga mine Det er ingen som har hørt om det Kvekk. Kvekke? Nei, mora deres sa så gløse Ja Det er heller som finnes men det, det ble ikke bruker... Ja, er ikke det er flott? Ja, ja, det har ikke noe med glyfse å gjøre å, det nei, er ikke nei. langt unna nei. nei, det er ikke det Det er inni en... om Ja, det er inni om Moran, ja. jeg ville aldri sagt noe retning av glyfse <laughs> Men gløse brukte han Ja, gløse, det var litt kvekke Kanskje jeg vokste opp i en litt sånn Sosial-antropologisk intressant kultur <laughs> Ja, eller litt langt ut på bygget Åh Far min ble jo sett at uh, her vi bor mm. Budde folk i trea før så. ja, ja, ja. Ja, ja. Åh, jeg ja. følte meg som har 200 år og har kommet fra ja, et ja. rart sted <laughs> Men uh, har du noe forhold til ukrytt? Ja, det der uh, ukrytt forgår ikke ja. Nei, det er så rart altså Ja, for jeg prøvde å ut hva, hva er ukrytt Og ja. det er egentlig ingenting da, for jeg tenker at det har ikke noe med krytt å gjøre Nei, Nei. <laughs> Men, Jeg tenker på ugrass på ja, en måte Ja, det stemmer ja. Mm. Det, det, en, det er liksom litt sånn synonymt ugrass ja. Også altså det med at det er ukrytt for vår. Så dette betyr at ukrytt er egentlig noe litt dårlig, det. Mm. Ikke sant? Ja, ja. Ja, ja for ugrass er jo ikke så stas. Nei, men jeg, liksom, jeg har ikke tenkt at ukrytt var noe dårlig. Jeg har tenkt at det var noe litt sånn... At steier-evning, liksom. Ja, ja, litt sånn på en god eh, måte. Ja. Men det er mer sånn seikt på en dårlig måte. Ufta. Ja, mm. det var litt nytt for det meg. Det var ikke noe... Nei. Neida, men det... Det, er det er som jo... å si løvetannbarn, liksom. <tøk> det ser jeg aldri. Nei. Derfor det, det er... Nei. Det er tulle begrepp förferligt. Ja. Men ikke. Da fikk ikke ja, Men ukrutt får gå, gör det du helt Inte låt dig lova någon på. Ja, det går kaos. Si. Ja, har hört begreppet. Ja. Nej, det brukar. Nej, jag skönjer. Likar jag? Nej. Men då hade jag inte tänkt på att det blir liksom sommar. Vad är ukrut? Ja, att liksom lövetann bara är ju på Det är liksom Det är liksom ja, det er sånn. som har klarat sig genom dritten och så vuxit upp igen i alla fall. Ja, jag vet det. Det är det. Men alltså Yeah. Nei, jeg bare kom, kom på det når det handler om dette med løvetall Nei, unnskyld, ukrytt og ugras Men hele poenget var at ukrytt forgår ikke Så der, da har vi dem der da, liksom, det er det Ja, eller det er veldig seikt da Det tar litt tid å bli kvitt, liksom Men jeg trodde at ukrytt var litt mer positivt da. Ja, jeg skjønner det En uh, ugras, men ja, ja sånn var det Mm. Yeah. <laughs> ja. Nu har jag bara helt suttit och har kunnat mer att säga. Nej, jag har bara hört eh, om eh, en som hadde begått dig bok. Nej. Alltså är det är liksom grödigt att finna ut hur få sagt vad man det tänkte på. Ja, det är ju hela tiden. Begått alltså då hörs det Urschar Det er kriminal. Ja, det är förbjudet liksom mm. eller något sånt, ja. Ja. Då tänkte jag, det är en väldigt at du har begått deg bok. Ja, det er jo bare for å være interessant i ja. formuleringen. Jeg tror det, ja. Ja, ja. Nei, eller så har jeg vært ganske dypt bekymret for, om skjeggkredi, hvordan å tas med hjem i en stol kjøpt på Finn. Tror du det? Ja, du kan le men jeg, jeg, jeg føler at det kryper på meg. Altså, så mye som du strefer å få tak i den stol. Ja, men tror du det kan være skjeggkredi? Det kan jo vara skjeggkredi i alt, da. Ja, det kan jo det. det kan det det? Ja. ja, for det kommer jo an på de folka, eller huset der den kommer fra. Æsj, det er det... et skjeggkredhus da. Ja. Hvordan vet du, bør den slutte å ting men, på Finn da? Men kan man spreie stolen med noen skjeggkredempende middel? Har vi det? Ja, det, jeg vet ikke. Skjeggkredempende holder jo det må jo drepe det. Ja. ja. Må gasses da. Gasses. Ja, men, eller bør den slutte å kjøpe ting på Finn da? Nei, men herrighet. I ja, men skjekkere gjør ikke noe gærent. Kryper de ikke rundt da? Jo, men de gjør ikke noe gærent. radioprogram om det. Biter de ikke? Nei, skjekkere er bare til <går> ja, men de gjør irritert, ikke noe gærent. Ja, jeg er irritert bare å tenke på det. Ja, men de, de gjør, de er jo ikke, de er jo ikke liksom kakkelakker og kakkelakker tror jeg heller ikke, egentlig gjør noe gærent. Ja. Jeg synes kakelokker er en klinghjert. Ja, og vi vil jo ikke sitte i en stol av full av kakelokker. Full av kakelokker? Nei, Gud, hva? Nei, ja. nei, nei, nei, kakelokker, det, det gjør ikke noe galt. Nei. Men hva ja. er det, er det en nei, hva er det den kan få en anbefalt å... Um, Frysefofferten? Ja, hva er det, er det... Kakelokker. Ja, det var kakelokker? Ja. Jeg trodde det var et annet dyr. Sølkre? var det kanskje. Nei, jeg vet ikke ja, men det er jo Nei. sånn, jeg tenker at livet er en risiko her, Grøtten. Sånn at du må regne med at du kan møte på skjegkere. Ja. Uff, jeg har blitt så isluss for dette. Ja, du liker mig mye. Nej, og så liker jeg å kjøpe ting på vind. Men hvis du har, setter den ut i kulla da, og slår løst på den, da vil jeg i huet min bare tenke at nå er det borte. Nå dør, dør skjegkere. Ja. ja, da tror jeg bare går i dvale, så tar du den inn, og så blåser den. Nei, jeg vet hva dette er. Ja. Du Nå har du jo vært syk en ja, uke, ja. du har fått tid til å tenke, ja. du ville aldri bekymre deg for å sjekre det. Stemmer, stemmer. Det er denne uka, Nei, du, du har blitt kom, kom i uh, gjengen igjen og, ja. og, og glem det. Ja, ja. må glemme Nei, det. Nei, du, vi og gjør som vi kan ha runt oss da, som vi ikke aner hva er for da. Ja, ja, det er sant. Æsj. Ja, si, ikke, ikke, ikke minst inni oss. Æsj, sammei! <laughs> Nei, da orker jeg ikke det. Nei, nå skal vi inn i butikken se om vi finner noen sjokoladeør når vi <laughs> ja. døver dette her etter å være så vil vi til slutt minne om eh, Facebooken vår ja. Grøtenorsen podcast lik og del og skriv gjerne en hilsen eller et spørsmål i inbox ja. vi tar imot ja. Så er vi rett plutselig eh, tilbake ja. Ha det godt da folkens ha det.